А чи не сказати їм, що він також карає за зраду і непослух. Я вже зрозумів, що це досить молодий опир і нерівня моєму господарю мудрістю. Однак він сподобався мені своєю легкою удачею. Та й купець із Добромеля не віддав би мене кому-небудь, тому я лиш приязно посміхнувся, а потім похвалився. Я вмію писати і читати, по-руському і латиною. «О, це дуже потрібна річ латина», – утішився купець. «Особливо у тих краях, де ми будемо. По-руському я вмію читати так само». Він замислився, потім пошкріб бороду. «Так, справи тепер підуть на краще. Мабуть, час рушати». За дверима чекає слуга з дорожньою одежею для тебе. Я подумав, «Як же мене звати?» Перебрав свої імена і сказав нехай тепер моє ім'я буде Сильвестр. Називай мене так. Як скажеш, отже, кінь і одіж для тебе мають бути готові. Слуга допоможе тобі, а я ще піду залагоджу деякі справи. Пополудні ми виїхали. Убивство купця з добромеля тепер уже не здавалось мені випадковістю, бо він був найстаршим оперем у краї. Це право давала йому золота бляха із бджолою. Таємниця розкрилася тільки через дуже багато років. І увесь цей час я був могутньою зброєю, яка наносила нещимні удари. Проте сам того не віддав. А тоді, вирушаючи у мандри з купецькою валкою, я потребував одного – знайти місце в цьому світі і навчитися жити у ньому. Добромий, 1949 рік. Слуга з добром різамок. Потім устав, підійшов до запітнілого вікна, за яким у сутінках воював з усім, що вище трави, і вивів пальцем на склі слово, яке Олексій Іванович не побачив, та мабуть, то був миттєвий полок душі цього дивного чоловіка. Лікар сам колись у дитинстві писав на запітнілому склі, а потім хукав на нього, щоб сховати напис. У долині у ніжі костельного муру прокинувся скалічений жебрак і сказав хрипким, застуженим голосом Саліна. Він давно вже не вимовляв цього слова, що принесло йому стільки нещастя, болю у голос, але для нього воно було як сіль, без уживання якої чоловік тратить розум. Жебрак бачив, як вели людей до глибоких соляних криниць, Стріляли спершу у тих, хто був здоровий і сильний, а дітей із сиротинці кидали просто живими у бездонні чорні діри. «Де ти був слуга з Добромеля? Чому не наслав туман, у якому можна було сховатися? Тоді за кущами?» Він і справді думав так, але зараз розум у старого каліки загострився, і ясна думка пронизала його свідомість. Слуга з Добромля не може всіх спасти. Він нікого не може спасти, якщо той не хоче спастися сам. Та ж Добромль не обстав, ані з тими сиротами-діточками, ані за своїми рідними. Обстав, заступився. Підкорівся кривавій руці Антихриста і опустив очі перед його лютим поглядом. Хай безгинули усі, котрі плакали, у своїх хатах, затикаючи вуха від гуку стрілів, пострілів. Хай би земля стала чистою від страху і безчестя. Йому стало стидно за себе. Старий непотріб, не здатний навіть скопати грядку і посадити на ній бульбу, не здатний навіть піти з добромля, як приречена звірина, котра, чуючи смерть, волочиться на свій звірячий цвинтар аби вмерти у спокої й тиші. Мертвий до мертвого, живе до живого, такий закон. Хоч ніби був ще день, але старий нікого не бачив через густий дощ. Може, подумав він, я лишився сам на світі, проспавши тисячу літ. А слуга з Добромеля після довгої мовчанки озвався знову. Я мандрував дорогами не одну сотню літ і завжди відставав на крок, від страшних подій, що траплялись до мене. На узбіччі вмирали люди, горіли села, кривдили слабих, а мої дороги ніби існували в іншому часі. Згодом я зрозумів, аби і зі мною щось сталося, треба зійти з дороги і потрапити в час, у якому живуть люди. Але не усі. Але ті, котрі ще раніше зійшли з дороги. Я понад усе бажаю, щоб ви, пане докторе. Теж зійшли зі своєї дороги, і щоб ніхто цього не помітив. Олексій Іванович здригнувся, щільніше закутався у ковдру. Про яку дорогу ви говорите? Певно, ви не здогадаєтеся, посміхнувся слуга з добромеля. З дороги, яка веде до комунізму, цієї утопії, що її споплюжила різна нечисть. Усе, що здійснюється з поміччю насильства і гвалту, приносить гіркі плоди. Я наведу вам один приклад, який щойно спав мені на думку, коли я стояв коло вікна. Саліна.